ותהי בפי כדבש למתוק. ויומר אלי, בן אדם, לך, בוא אל בית ישראל, ודיברת בדברי עליהם. כי לא אל עם עמקי שפה וכבדי לשון אתה שלוח, אל בית ישראל. לא אל עמים רבים עמקי שפה וכבדי לשון, אשר לא תשמע דבריהם. אם לא עליהם שלחתיך, הם מה ישמעו אליך? ובית ישראל,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 משיקות אישה אל אחותה, וכל האופנים לעומתם, וכל רעש גדול. ורוח נשאתני, ותיקחני, ואלך מר בחמת רוחי, ויד אדוני עלי חזקה. ועבור אל הגולה תל אביב, היושבים אל נהר כבר, ואשב. הם יושבים שם, ואשב שם שבעת ימים משמים בתוכם.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 ואתה, כי היזהרתו צדיק, לבלתי חטאו צדיק, חיו יחיה, כי נזהר, ואתה, את נפשך הצלת. ותהי עלי שם יד אדוני, ויומר אלי, קום, צא אל הבקעה, ושם אדבר אותך. ואקום, ואצא אל הבקעה, והנה שם כבוד אדוני עומד, ככבוד אשר ראיתי על נהר כבר, ואפול על פניי.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 כה אמר אדוני אלוהים, השומע ישמע, והחדל יחדל, כי בית מרי המה.